Kimmo ja Heikki, voisitteko te tulla tänne? Vietämme hetken rukouksessa. Tähän muistatte, että nämä helluntain tapahtumat alkavat raamatussa sillä tavalla, että kun tai päivä oli tullut, ja mitä tapahtui sen jälkeen, yhdymme rukoukseen. Kiitos Jeesus, että sinä olet jättänyt meille kutsun tulla Jerusalemiin yläsaliin odottamaan, että sinä täytät meidät voimellasi, jotta me toimisimme sinun tarkoituksissasi, sinun tahdossasi. Jeesus, pyydän sinulta apua jokaiselle meistä, että emme ja me jättäisi sinun saliasi. vaan pysyisimme siinä paikassa sydämestämme, missä voimme aina latautua, saada voimaa sinulta, saada tarkoitus elämäämme, jotta meissä oli sellainen polttoaine ja sellainen tuli, mikä palaisi joka päivä, joka hetki. Sellainen uusi voima, mikä karkoittaa kaiken tämän arkipäivän harmaan. Jeesus, siellä ei mitään varjoja ja harmautta enää ole, missä sinun valosi on. Jeesus, siellä missä sinä olet, sinun läsnäolosi, sieltä karkoittuu kaikki karstat tästä maailmasta. Ne, mitä tämä maailma on meihin laittanut, pakoittanut, ne haavat, ne tappiot, mitä olemme kokeneet, ne paranevat sinun läsnäolossasi. Kiitos, Jeesus, että sinä näytät toteen tänä päivänä, miten tämä uusiutuminen tapahtuu keskellämme. Eikä se ole mitään historiallista juttua, vaan se on elämää tässä ja nyt. Kiitos, Jeesus, että sinä olet näyttänyt päivästä toiseen, että sinun henkesi on voimallinen. Se vaikuttaa meissä ja antaa uutta elämää, uutta intoa, uutta toivoa. Uusia mahdollisuuksia avautuu silmissämme. Niitä, mitä emme aikaisemme ole nähneet, ne tulevat selkeiksi meille. Kiitos, Jeesus, että sinä vaikutat keskellämme. Sinun veresi voima, sitä ei kukaan kumoa, sitä ei kukaan pysty vastustamaan. Sinulla on valta taivaissa ja maan päällä. Kiitos, Jeesus, että tämä virta, tämä kaksoisvirta, makea vesi, virtaa meille. Vapaasti, kun me vastaamme sinun kutsusi, tule, tule niin kuin tahdot. Sinä tiedät, mitä sinä teet. Kiitos, taivaallinen Isä, että sinä vedät ihmisiä Jeesuksen tykö vapautukseen, täydelliseen vapautukseen, orjuudesta. Ja me saamme uuden ikä ja saamme kantaa sitä yhdessä Jeesus sinun kanssasi. Pyhä Henki, auta meitä. Opeta meitä. Amen. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Tässä kun me ollaan Herran eessä, niin, niin Jumalan tahto on tehdä niin kuin hän halusi meille puhua. Ja jos nyt koet sitä, että haluat saada uuden helluntain kokemuksen, niin, niin heitä vain antenni tuonne kattoa kohti käsi ylös Herran puoleen ja aletaan kiittelemään Herraa tässä. Niin mitä Jumalasten tekee, niin hän tehköön... omalla tavallansa ja halun mukaan. Se on ennen kaikkea vain, että se on antautumisen merkki, että nyt on häntä kohti käsi ylhäällä. Kiitos Jeesus. Taivaallinen Isä, me oikein ylistämme sitä, että meillä on tai päivä tullut tänne maailmaan, jossa Jumala antoi voimansa näkyä, tahtonsa toteutua. Ja Herra, tänä päivänä tässä hetkessä jokainen anteni, joka on sinua kohti, olkoon se sydämessä tai kätenä Niin se liitetään taivasten valtakunnan verkkoon nyt. Herra, kiitos mitä sinä teet ja sinä tuet näyttämään tulevina päivinä sinun siunauksesi virtaavat, jotka alkavat virtaa meidän elämän läpi. Kiitos Jeesusta, muutosten aika on tullut Jumalan kansan keskelle ja me saamme muuttua enemmän ja enemmän Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Ja Herra, sinä alat herättämään voima voimavaikutukset Jumalan seurakunnan keskellä. Voitele kansasi, Herra. Uudelleen ja uudelleen, Jumala, siihen väkevään kolmanteen pyhän engen aalton, joka on pyhkäisevä vielä tämän maan yli. Halleluja! Ja Herra, me odotamme, että se aika on tullut jo Jumala, jolloin se vyöryy, se vyöryy ja täyttää. Se alkaa ottamaan käyttöön niitä, jotka eivät mitään ole. Herra, sinun kunniaksesi, tehden heistä suuria Jumalan miehiä naisia. Herra, kiitos, että sinä olet Herra tänä päivänä oikein. Valmistamaan kansaasi tuota hetkeä varten, Jeesus, ja me saamme täyttyä tässä Jumalan hengellä, innoituksella, voitelulla ja voimalla pannen kaiken sivuun mikä estää tuoreen öljyn tulemista. Halleluja! Ole ylistetty, Jeesus, kiitetty. Kiitos, Jeesus. Kunnia Jumala. Suuri Jumala, suuri Jumala, suuri Jumala, kiitos Jeesus. Herra, sinä näet tämän hetken tässä. Herra, sinä näet sydämet. Herra, sinä näet ne tarpeet, jotka ovat siellä sydämessä. Kiitos siitä, että sinä olet ne huomioinut. Herra Jeesus, Herra, me kaipaamme sinun läsnä läsnäoloa ja kiitos siitä, jossa saamme tällä hetkellä olla. Herra, siunaa koko seurakuntaa, jokaista seurakunnan jäsentä, Herra. Kiitos siitä, että sinä kokoat kansasi yhteen viimeisinä päivinä kiittämään ja ylistämään tapettua karitsaa. Sinussa meissä meillä on iankaikkisen elämän toivo. Kiitos Jeesus siitä, että saamme katsella sinua näinä viimeisinä aikoina. Herra Jeesus, siunaa jokaista seurakuntalaista, sen nuorimmasta aina sinne iäkkäämpään saakka. Ja näet ne taistelut. Herra Jeesus, kiitos, että sinä pidät meitä kädessäsi. Siellä on hyvää olla. Herra Jeesus. Niin tyyntä on suojassa kallion, laulaa lauluntekijä. Kiitos siitä, että yksilöihmisinä, seurakuntana saamme olla turvassa, suojassa, tässä ajassa, jossa me elämme. Meriä, meri pauhaa, Herra, mutta me tahdomme katsoa sinua ja katsoa sinun kirkkauttasi. Sen kaltaista kirkkautta, joka tulee pojalta ja pyhältä hengen. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, amen.